قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله Haadha yahudiyyun khalfii fata'ala faqatul illa shajaral gharqad fa innahu min shajaril yahud. Akhrajahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Lalu kaum muslimin membunuh mereka." Sehingga orang-orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Kemudian batu dan pohon itu berkata, Hai Muslim, Hai Amba Allah, Di belakangku ada orang Yahudi, bunulah ia. Kecuali pohon gorkot, Karena pohon ini adalah pohon Yahudi. Hadis riwayat Muslim.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 Menapak gagah laju tanpa hundi Palestina milik muslim sedunia Yakinlah kemenangan Sunnatullah pastikan Terlaksana pertarungan menanti Palestina milik muslim sedunia Yakinlah kemenangan Kerinduan akan jiwa merdeka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 Menapak gagah laju dan bangkit Gunung-gunung lembadan, bebulitmu tak layak dihinakan Dan kami singa-singa Al-Rahman merangsek ke hadapan Gunung-gunung lembadan, bebulitmu tak layak dihinakan.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 Menampak gagal laju tanpa henti Bersama ku mandang adhan Seiring gerak mentari Baglaskan sholah hudin Bertakfir dan meninggi Jelmakan khaybar kembali berkumandang di bumi Dan Allah sang pencipta menjadi saksi langkah ini langkah langkah abadi menapak gagah laju tanpa hati. langkah ini langkah langkah abadi menapak gagah laju tanpa hati. langkah ini langkah langkah abadi menapak gagah laju tanpa langkah ini langkah langkah abadi menapak gagah laju tanpa menapak Menapak langkah langkah abadi, menapak menapak menapak tanpa henti, akan berdiri dan tetap akan berdiri, sampai Israel menghancurkannya tanpa henti. Sepakai mana akan dihancurkan sebelum ini? Menapak menapak menapak tanpa henti. Palestina milikmu, muslim sedunia yakinlah kemenangan, sunatullah pastikan terlaksana. Pertarungan menanti Palestina milik muslim sedunia Yakinlah, Yakinlah kemenangan Kerinduan akan jiwa merdeka Kami tak terkalahkan Langkah ini langkah-langkah abadi Menampak gagah laju tanpa henti Langkah ini langkah-langkah abadi Menapak gagah laju tanpa henti, langkah ini langkah langkah badi. Menapak gagah laju tanpa henti, langkah ini langkah langkah badi. Menapak gagah laju tanpa henti, gunung-gunung lembah dan bebukitmu tak layak dihinakan. Dan kami singa-singa al-Rahman merancak halap. Gunung-gunung lembaran Berbukitmu tak layak dihinakan Pembawa panji-panji Al-Quran Tak kentar membebaskan Langkah ini langkah-langkah abadi Menampak gagah laju tanpa henti Langkah ini langkah-langkah abadi Menampak gagah laju tanpa henti Langkah ini langkah-langkah abadi Menapak gagah laju tanpa hati. langkai ini langkah-langkah balik. Menampak gagah laju tanpa hati. Bersama kumandang adhan. Seiring gerak mentari. mentari Bagnaskan bagnas sholah hudin. Bagnas hudin Bertapir dan meninggi. Jelmakan khaibar kembali. Berkumandang di bumi.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 menapak gagah laju tanpa hambdi langkah ini langkah la bangka menapak gagah laju tanpa hambdi langkah ini Never. langkah la bangka menapak gagah laju tanpa hambdi langkah ini